Book two. 40. 40. 40. Ganz ob Tham Tang. Nach dem Weg fragen. Nach dem Weg fragen. Katoat Grab. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. ช่วยผมทีได้ไหมครับเท่า น, น, น, นี้มีรา้าอาหารดีๆไหมครับเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ sie links u m die ecke ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ Gehen Sie dann ein Stück geradeaus Gehen Sie d a ต n ein Stück g e r a d e a u ่อตั่งอจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ g e ิ e n Sie dann ่งร้อยเมตรครับเดิ e ไปอีกหนึ่งร้อ a เมตรครับต่อจากาแลไปมรดไป้วยรครับเมตรก็ได้ Sie k ö n n e n auch den Bus nehmen. Sie können auch den Bus nehmen. Kunn samaad pay dui rod rang g u Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Kun kab rod tam pom pay g u Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Pom ja pay sanam keang futbol dai yang lay ว d ่ Fußballstadion? ข้านไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกคร Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab. Biegen Sie dann die erste Straße nach rechts ab. ต a อจาก Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Die beste Möglichkeit ist der r e g i o n a l Am besten nehmen die U-Bahn. Am besten nehmen Sie die U-Bahn. อที่สานีสุดท้ายอกที่สถานีสุดท้ายข้อที่สิบห้านีุด้ายที่สุดท้ายขที่สิบห้านี่สสิหราุบหนังสืาอที่ดาวสน์โบหลนสดเวอร์ช่ดานใดอหมน่ลย่าสุด